Hola, Benvinguts a Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya com cada setmana en el nostre horari habitual. I sí, sí, sóc l'Ignasi Herbat, malgrat doncs que faci aquesta veu, he estat Sitges, i potser us podeu preguntar que per aquesta veu m'he convertit en un zombi. Doncs eh, la resposta és no, no m'he convertit en un zombi, simplement doncs, he agafat un refredat important i ja em perdonareu doncs, una mica la veu que acabo tenint aquesta setmana. Avui tenim moltes coses, parlarem de cine, parlarem de tot el que hem vist a Sitges, parlarem de sèries, de còmics, de notícies, una mica de tot. Per tant, anirem bastant per feina i presentem així avui una mica a, a, a tots en general. Eh? Marta, bona nit, què tal? La nostra productora. Bé, bona nit. Jo només volia dir que els homes no parlen amb veu d'ànaca. Que... No, però... una mica, no? Jo crec que se m'ha quedat veu per fer d'extra una pe·li de George Romero, però vaja... George Romero, que no va venir, no? No, no al, final, al final es va rajar, sí? perquè es veu que està gravant una pel·lícula i no no va poder assistir a us ho vaig dir, jo, vaig zombie. dir al programa, al Canadà. Sí, sí. sí. Uh, Aram, no, no, Jacint, no sé, no sé. què tal, com esteu? Molt bé, bé, bé. Ui, que tenim problemes. A veure, tornem, tornem. Aram, Jacint, com esteu? Bé, Molt bé. Bé, bé, bé, Perfecte, a eh? més, ben esgermenats. amb la seva nova joguina, eh, que és l'iPhone. Sí, però no ho diguis, home. Ah, val, no ho dirà. I en Jacint sense joguina? amb el seu paper de notícies, com sempre. Feta mà. Sí, sí, sí. Uh, comencem ràpidament a recordar el concurs, el concurs de Pareini Còmics, que regalem, uh, oferem, doncs, uh... Cada final de mes regalem un lot de còmics gentilesa de Panini i podeu enviar-nos e-mails a l'adreça de correu electrònic del programa que és el ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com i heu de contestar la següent pregunta Qui dirigirà la quarta i cinquena parts de Spiderman? Qui dirigirà la quarta i cinquena parts de Spiderman? Fins al 28 d'octubre al ningunoes arroba hotmail.com i farem aquest sorteig ben guapo del lot gentilesa de panini. I també tenim una pàgina web, també podeu trobar les bases d'aquest concurs, a la nostra pàgina web, que és el www.grn.es barra ningunoes, o si a Google, ningú no és perfecte, els primers de la llista som nosaltres. Eh? Ah, per cert, el correu electrònic que heu d'enviar al ningunoes.com, tan sols heu de posar la resposta a la pregunta d'aquí qui la quarta i cinquena parts de Spiderman, el vostre nom i cognoms, i farem el sorteig aquí a final de mes i donarem a conèixer doncs, el guanyador del programa i a més a més li un correu electrònic, diguem doncs, que, que ha estat el guanyador i que ens faciliteu una adreça i us enviarem el lot a casa, eh? vull dir que és la màxima facilitat que ni tan sols us de moure. I abans d'anar per feina recordar que eh, entrem a partir doncs, de la setmana que ve amb una mena de, de prèvia a l'estrena de Star Trek al mes de, de maig perquè sense voler-ho escolta, surten aconteixements de, de, de, de sota les pedres la setmana que ve comença l'Spatrek que és la convenció eh, que es fa aquest any de Star Trek a la ciutat de Terrassa que ve l'Armin Shimmerman i que tindrà llocs doncs, entre el 24 i el 26 d'octubre a la ciutat de Terrassa, l'hotel d'On Candy doncs, allà hi ha una convenció de Star Trek ve aquest actor, el quart de Star Trek Deep Space Nine i la setmana que ve tindrem entre nosaltres el Joan Manuel González que és un dels organitzadors de, de l'Spatrek i ens parlar una mica doncs, en què consisteix aquest esdeveniment. A més a més durant aquest mes, el més que bé, escoltarem l'entrevista a Nicholas Meyer que van fer a Sitges, el director de les dues, de part 2 i 6 d'Star Trek i també doncs, ha fet guions per l'Isabel Coixet a la seva darrera pel·lícula LG i també estarem el doncs, gran aconteixement doncs, del mes de novembre a Treki que és l'arribada de JJ Abrams eh, presentant 25 minuts en exclusiva de la pel·lícula Deixem doncs ja d'an anirem parlant i el que farem serà anar ja directament amb el que és el cinema. Estrena Estartòlia i Notícies a la gran pantalla. Toda mujer sueña con encontrar al hombre perfecto y casarse con él. ¡Vaya! Casarte te sienta genial. Pero este no es el novio. ¡Denis! ¡Denis! Para Dennis Doyle, casarse era dar un paso demasiado grande. La dejaste al pie del altar estando embarazada. ¡Será soplepollas! Eso fue hace siglos. Las mujeres recuerdan esas cosas. Ahora... Dennis, te presento a mi amigo, güey. Oh, es guapo, está forrado, es simpático y corre maratones. ¿Qué? Tendrá que recuperar el tiempo perdido. He decidido correr la maratón. Va, doncs això que estem escoltant és Corredor de Fondo, pel·lícula de David Schwimmer, Simon Peck, Sandy Newton i Hannah Nazari. El protagonista de Hot Fuzz i Zombies Party protagonitza i escriu també el guió d'aquesta comèdia britànica dirigida pel Ross de Friends, el Betty Schwimmer, que debuta en la seva primera pel·lícula. Dennis se sent culpable per haver deixat enrere, bé, anys enrere, a la seva xicota Libby, la qual estava embarassada i la va deixar plantada a l'altar. O sigui, que Déu n'hi do la... la... Bé, la mala passada que li va, li va jugar aquest noi. Quan es torna a trobar amb ella, decideix reconquerir-la, però ara Libby té un xicot americà, Witt, que és ric i, a més a més, correrà la Marató de Londres. El fill de Libby tampoc mostra massa interès pel seu veritable pare i, per aquest motiu, Dennis també s'apunta a la Marató en la que pretén guanyar a Witt. És potser la més destacable d'aquesta setmana. Pues si això és el més destacable, em penso que ja podem plegar. Home, però és Simon Peck, garantia sí, sí, i... de riure o menys. No, no, a és una, una pel·lícula que combina comèdia i drama i que pinta molt bé. A eh? més, Simon Peck a mi no ha fet cap comèdia que no m'hagi eh? Jo Que no t'hagi decebut. Sí, sí, vull dir que m'ha agradat, m'agraden ah, les seves pel·lícules. No sé, jo no crec que vagi a veure-la. Doncs aquesta... Hay un ejército de cadáveres en este río. Criminales. Que me reciben como a uno de los suyos. Un error comprensible El diablo está reuniendo un ejército. Max Payne busca algo que Dios preferiría que siguiese oculto. Eso le hace más peligroso. ¿Recuerdas cuando de pequeño aguantabas la respiración al pasar por un cementerio? No te metas con él. Quanto a un hombre le arrebatan lo que más quiere... ya nunca vuelve a ser el mismo. Doncs això que escoltem és Max Payne, la pel·lícula de John Moore mm. amb Mark Wahlberg, Bibbridges, Mila Kunis i Crisodone, eh? que potser ja només per Mila Kunis doncs ja, ja val la pena. És l'adaptació cinematogràfica d'un videojoc amb elements de cinema negre i terror. Max Payne és un agent de la DEA que té com objectiu venjar-se dels que van matar la seva dona i el seu fill. Max no és l'únic que busca venjança, se Mona Sachs és una cap mafiosa que culpa a Max de la mort de la seva germana, una antiga informadora de Max. Al voltant de Max trobem el seu mentor, un antic policia, un agent de subtes interns, entre d'altres. Amig d'aquest que apareixeran unes criatures alades, sobrenaturals, relacionades amb la mitologia escandinava. Una mica de tot. Vaja. El videojoc hem de recordar que va aparèixer l'any 2001 i contenia un estil visual molt cinematogràfic, pel que no va tardar en parlarse d'adaptar-lo a la gran pantalla. Potser n'és no d'estar clar, però que no ha fet Uebol, que és el gran enemic del cinema. Al igual que Doom, això sí, la pel·lícula adapta el punt de vista de Max, per tant l'espectador adapta la perspectiva d'un jugador de videojoc. Eh? Per tant, és portar una mica al límit tot això. No sé si vosaltres heu jugat o no, a mi la veritat no, no el conec aquest joc. Jo no hi he jugat però coneixeu. Sí, sí, sí, sí és, és popular. Uh -huh. És rotllo Sobite Snake i aquestes coses. Uh -huh. A mi m'havien dir que recordava bastant a Matrix, més que res per les escenes en càmera lenta de quan dispara i uh -huh. tot això. Em uh -huh. recorda Constantin, a mi. Uh. A la pel·lícula Constantin. La... Uf, però pues sí que ja, l'Aran ho ha dit tot. <ríe> <ríe> que... Vinga, anem per una altra proposta radicalment diferent. Parlem de The Woman, pel·lícula de Diane English, amb Meg Ryan, Jada Pinkett Smith, que és la dona Will Smith, Annette Bening, Candice Bergen, Eva Mendes i Beth Midler. Es tracta d'una mena de remake de Mujeres que va dirigir George Cukor el 1939. Mary, que és la Meg Ryan, és una mestressa de casa que descobreix que el seu marit l'enganya amb Crystal, una atractiva dependenta protagonitzada per eh, Eva Mendes. Les amigues de Mary s'uneixen per ajudar-la a superar aquest drama. Les amigues són una editora soltera que treballa en una revista de bellesa una dona que ja va pel cinquè embaràs i una escriptora intel·lectual lesbiana i negra, eh? allò per ajuntar-ho tot amb un sol pack, doncs aquí ho teniu. Elles i un munt de secundàries li donaran consells. Hem de dir que la, la pel·lícula té una factura televisiva i que el guió està ple de clichés, que per cert, també, igual que el seu original, els homes brillen per la seva absència, o sigui que no en veureu ni un durant el parell d'hores que dura aquesta pel·lícula millor, que si parlen nosaltres segur que seria malament o sigui que... Ah, clar. Eh, és que no en veurem ni un perquè no anirem a veure aquesta pel·lícula de totes maneres ha estat un fracàs eh, aquesta pel·lícula, no, no ha recaptat el que s'esperava uh -huh. eh, cal dir que la gran pel·lícula de dones de l'any ha estat Sexo a Nova York i ja està anem per la següent Parlem del Reino Prohibido de Rob Minkoff amb Jerry Lee, Jackie Chan i Michael Angarano. Jason és un adolescent fan del cinema de Kung Fu que serà obligat per l'assetjador de la classe a robar una espasa d'una botiga de productes asiàtics. Després de rebre l'encàrrec del propietari de la botiga de que torni l'espasa al seu propietari, Jason és traslladat en el temps fins a la Xina medieval. Allí, Jason coneixerà a l'Ushan que li explicarà la història del monorrei i del perquè què Jada es va convertir en una estàtua de pedra. Una pel·lícula que imita el cinema dels anys 80 però sense recrear l'atmosfera de films, com per exemple Els Gunis o Golpen la Pequena Xina. O més enllà els gremlins, no? el xinès, que té la botiga, eh, tot aquest tipus de referències. Lo més destacable, que és la, la primera pel·lícula que coincideix amb Gene Lee, Jackie Chan, que dius, bueno, si això ha de ser el més destacable de la pel·lícula, potser que ho deixem córrer. I com a curiositat, direm que està basada en la llegenda del Monorrei, una llegenda xinesa o japonesa, oriental en tot cas, que precisament és la mateixa en la que es va envasar la Kira Toriyama per fer Bola de Drac i ja està tot el que has dit és veritat i no l'anirem a veure tampoc, tampoc. passem d'aquesta uh... no, que la setmana passada teníem al Pacino Robert De Nido sí. aquesta setmana és el Lijakitxan el pròxim què? exacte què sí. serà? Cada, cada parella fent un tronyó diferent sí, eh? sí. Eh? Doncs... Bajares i Esteso que tornin ja sí, no, no, no ja no m'estranyaria vinga, anem per les últimes estrenes Parlem de diari d'una ninfòmana, de Christian Molina, en Valent Fabra i Leonardo Sbaraglia. És l'adaptació de la novel·la autobiogràfica de Valeritasso, una dona amb una bona posició econòmica que cerca noves experiències sexuals. Després de patir maltractaments, del seu xicot decideix treballar com a prostituta de luxe. Per promocionar la pel·lícula, doncs, clar... Uh, jo crec que han anat molt bé aquesta campanya que ha fet l'Esperança Aguirre a Madrid no? ens debatar el cartell perquè, clar li ha fet una publicitat a la pel·lícula que si no han... segurament no l'aniria a veure ningú, doncs ara potser hi una gent que l'anirà a veure. Jo crec que l'Esperanza Aguirre ha cobrat d'estranquis per prohibir-la. I tant, i tant. Això i tant. és rotllo com el jueves quan li requisen les edicions i aquestes sí, coses. Sí, sí, sí. I n'hem parlat darrere estrenar que és Camino... Una proposta radicalment diferent de la dintre de la carrera de Javier Fesser, amb Nerea Camacho i Carmelies, que recull la història real d'un adolescent plena de fervor religiós a la que un tumor maligna la portarà a la mort. L'opus, precisament, ha, dit que ha promogut un procés de beatificació d'aquesta noia, eh? perquè recordo una vegada més, està basada en una història real. Jo crec que aquesta és la pel·lícula de la setmana, eh? Uh, bé, Més sí, que no passes que has comentat abans. A mi aquesta em fa gràcia i en Javier Fesser confio. Pues et fa gràcia tu, fa una... a, a mi Javier Fesser <coughs> encara és hora que em'agi de arrancar un somriure la I fa una pudor progresso uh. Una cosa, de veritat no vas riure amb el milagro de Petintó? No. Que raro que. Ets. No, pardon. Molta gent, eh, no li va agradar. No, no, Sobre no a Catalunya, Catalunya Tinto, que ni, ni, tipus d'humor és molt raro. Ni, ni, ni aquella dona que, que ni de la, la, la seva assistenta. Ah, oh, aquella és horrorosa, I des, càndida. I, des, i, i després deu a veure en David Ximèr dirigint comedietes romàntiques que sé. Sí. humor anglès, humor anglès. Simon <sus> Peck Forever. Vinga, ja s'ha sí, preparat que no per lo teu. Sí. Doncs aquesta setmana sí que tenim notícies calentes. Sí, uh, i començo amb dos notícies bastant recents que poden trastocar una mica els nostres plans de futur. Mel Gibson ha desmentit que faci armaleta al 5. O oh. ens n'alegrem. No, no, no ens alegrem. fa Home. molta pena. Amb els calés que té tampoc li feia no, falta. No, però com a espectador m'hauria agradat. I després, aquesta sí que és molt mala notícia, Iron Man 2, canvia Terence Howard per Don Chiddle. Don Chiddle. És que, és que, com ho dius, la gent no, no el reconeixerà, no, no així, és un problema. Xial, bé. Bueno. Uh, doncs el senyor <laughs> aquell... Doncs Xidel, el, el d'Hotel sí, Ruanda. No. Oceans, uh, tres, els tres oceans. Sí, perquè uh, en Tens Howard demanava molts calés i li han dit Nana, uh -huh. nana nanai, nanai. Som Marvel però no tontos. Només s'ha posat xulillo, no? Sí. Era, el protagonista i qui pot exigir calés està clar, qui és. Yes. Sí, Robert, uh, Robert Downey. Junior. Molt. I la, la G-Unit. També pot demanar que és... Com, com ho has dit, això? Giu-Nit. Qui? Giu-Nit. Jo li dic Giu-Nit. Qui és aquesta? Deu winet Paltrow, winet, la Winet, la ah, giu Vale, jo pensava, aquí, aquesta actriu, mira que l'he vista a l'Human i no, aquesta, no em sona. És nova, l'he no jo. Vinga, va, tira'm endavant. Uh, després, un desmentit que semblava que Tomas Gin tenia que fer el paper de Hex, que era aquell cowboy que havíem hmm. parlat d'ADC. Doncs al final serà Joss Brolin. Bueno que ja té hasta directors, que s'han Marc Nebeldine i Brian Taylor, que no tinc ni idea de què han fet aquesta bona gent. Un Tomàs Lleida està perdent papers de còmic, perd el Punisher, perd aquests... Bueno, Punisher perquè va vulgar, va saber qui va dir que no el volia fer. Bé. al final es va cansar d'esperar, es veu. Home, la una merda. No, no estava malament. I Bianjo entra fent no mal, estava o... <laughs> No estava malament. Té coses bones i... i la penso defensar, si va fa falta. No, no, no farà falta ho deixarem aquí, ara hem d'esperar el Punisher sí. Warzone que per cert estan fregint internet a baix de pòsters sí, sí, sí, sí, sí. que són guapos, almenys els pòsters són guapos sí, de des des que que peli... no ja veurem la peli perquè hi ha hagut molt de problema amb l'Alex Alexander que es veu que se l'ha encarregada i que en... diuen que a lo millor no la posen ni els crèdits com a directora de la pel·lícula Vaja. Sí, sí, sí, ha estat una cosa Uf, no sé què ha passat, hauríem d'analitzar-ho i un dia en parlarem a veure què ha passat aquí molt bé. després Ryan Gosling sí, sí de moment bé Bé, doncs farà Hal Jordan, o sigui sí, Green Lantern. Ah, no t'ho creus ni patres. Sí, sí. Home, està perdent molts papers, si no s'apunta un tanto una pel·li que ha afegit aquella, aquest nano està enfonsat ja, perquè va rebutjar l'última d'en Peter Jackson, que tenia que ser un paper on que el portés a l'Òscar i va dir que no. no. No està enfonsat, eh? Està casat amb Escarret Johansson. No, és perquè aquell... qualsevol persona que estigui casada amb Scarlett Johansson, no, aquell... que se'n vagi al llit amb Scarlett Johansson, no pot estar malament. Però, perdó, aquell és Ryan Reynolds. Ah, és veritat, no, Ryan sí. sí. Gosling. Ah. Ryan Gosling. El Gosling és el que estava amb la Rachel McAdams. El que va fer la pel·lícula aquella que està casat amb, bueno, amb, una, nina, amb una nina. El diari de Noah. El de Lars, una xica no de Verdades. No. O, bueno, aquests tenen una relació intermitent. Però aquest Gosling és el que va fer aquella comèdia o no? No, Ryan Reynolds. Ryan simplemente Rayos. quizás. La de la nena... I en Ryan Gosling de bé, la... no el sé tu. El de Lars. Lars, una xiqueta verda. Sí. Que comprava la, la nina inflable. I s'enamorava d'ella. Exacte. La presentava als pares i tot això. Bueno, la nina aquella de silicona, no inflable. De silicona. Que aquest, tenia que fer el paper de Jack Ryan, al final el vam fotre uh -huh. fora de la part de l'Empica Jackson. No, jo no Jackson, vege, Green Lantern. No, jo tampoc. Ah, el director és Greg Berlanti, que segurament el coneixereu, és el de Cinco Hermanos. El creador? Suposo guianista. que sí, el creador, pel que he llegit. Molt bé, què més? Després, com que tots els eh, actors eh, bueno, es mereix el seu biòpic, eh, Forest Wittake farà What a Wonderful World, adivineu de què és la biografia? De, sí, de Louis Armstrong. Com honor. Molt bé. I aquesta és la notícia que a mi m'ha encantat d'aquesta setmana. Són tres notícies sobre Pirates del Caribe. La primera, que jo n'he dit podria cobrar 56 milions de dòlars per fer-la. Sí. Uh -huh. Següent. Quan has dit 56 milions de dòlars? Tu pensa que el que no paguen uh, a l'Orlando Bloom i, i a la Keira Knightley doncs ho emporta Canidep. Sí, sí. Després, que estan tantejant Tim Burton perquè la dirigeixi? Espero que no. Espero que tingui més bon gust. Home, hm. Pot ser un canvi de Bé. Room, a la saga i per últim, això està assegurat sortirà un germà de Jack Sparrow però no se sap qui l'interpretarà si Sacha Baron Cohen o Russell Brand, que és el rocker que okay hi de Passo de Ti bueno. jo trobo que Sacha Baron Cohen seria genial i don donaria un altre aire a tota la, a tota la, la quadrilogia impressionant <ríe> però faltaria que... que tinguessin química els dos perquè és un humor bastant diferent l'un de l'altre Bah, és igual, per ser això de és un tot terreny, penso jo. Què et fa de tot? Sí. Alguna cosa més? No. Ja estàs? Sí. Molt bé. Estic sí, tip. Sí, sí. Doncs uh, anem a parlar una mica del de que hem vist de Sitges. <fixer -se> Doncs uh, comentarem una mica Luca faltava per comentar, que uh, no vaig veure encara uh, la setmana passada. Tu ara vas estar, vas veure Màrtirs. Jo vaig anar a Sitges i vaig veure Màrtirs, la pel·lícula més escandalosa, polèmica, presentada aquest any a Sitges. I no n'hi ha per tant. No, és que no n'hi ha per gens. Home, a veure, a mi no em va desagradar. El que passa que es fa un pèl llarga, sobretot cap al final. Uh, expliqueu una mica de què va? Sí. És la història d'una noia que s'escapa d'uns maltractadors i al cap de 15 anys creu reconèixer els que la maltractaven, va a casa seva i amb una amiga els hi fot una pell i, bueno, els mata. I aleshores es suïcida i la seva amiga és segrestada una altra vegada per uns motius misteriosos. S'ha entès? Acabes d'explicar tres quartes parts de la pel·lícula, però això és igual. Sí, home, fem nevia perquè això igualment no es distribuirà pas aquí. Ho dubto molt. Aleshores, la pel·lícula eh, té una quantitat de violència gràfica important, però jo trobo que li falta sadisme, li falta aquest toc de, de hostel, potser. No és res que no s'hagi vist abans i s'han vist coses molt més fortes. I a banda que com a pel·lícula em sembla una merda. Ja jo no diria tot. tant. Sí, sí. No diria tant, però m'esperava alguna cosa més. Però també diem-ho tot, a Sitges eh, no és fàcil enganxar una bona pel·lícula. Una cosa normaleta, encara... Però enganxar una cosa bona bona és molt difícil. Home, ho de saber, ho has de saber. Mira, a veure, jo puc parlar que, de la pel·li de clausura, per exemple, City of Ember, que és una pel·lícula que s'estrenarà ens Nadals aquí, s'ha estrenat aquesta setmana als Estats Units, que no ha funcionat gens bé, i és clar, és que és una pel·li de, de, de Nadal, és una pel·li infantil per nens, ideal per portar-los a l'època de Nadal. Eh, em sembla que està basada en una, en una novel·la, també, i és la història sobre una ciutat subterrània que eh, sobreviu mitjançant llum artificial, perquè representa que el planeta Terra va haver un cataclisme molts anys enrere i que tothom se'n va haver d'anar a viure eh, en un món subterrani el que passa que ells ja no recorden res d'això i es pensen que han, que han viscut en un món subterrani de tota la vida i això infantil si que em fa mal rotllo sí home perquè sí, els no, protagonistes no, és... són nens qui descobreix que hi ha la possibilitat que a fora hi hagi un món eh, normal on hi ha un sol on hi ha un dia i una nit eh, és una nena ho solucionen tot entre nens és una societat així molt, molt xunga, perquè els, els 12-13 anys fan ja una selecció del que tu seràs, no? com a vi movie que uh -huh. deien, tu seràs una obrera, tu seràs... Doncs igualment els hi fan allà els nens. Però allò fan per sorteig, no? Hi ha una urna i trien, doncs, un res, un paperet que diu en quina professió es dedicaran. A veure, és una peli normaleta, res absolutament de l'altre món, i el Bill Murray, que interpreta l'alcalde, un alcalde absolutament corrupte, el que passa que, eh, bueno, que no acaba de ser una gran pel·lícula, eh? és una pe·li normal, però clar per mi molt superior a Aragorns, a Narnies i vessures diverses que, que ens clar. han arribat, eh? Per tant, jo crec que se li pot portar als nens i els pares no s'avorriran, cosa que segurament havien fer en aquestes pel·lícules. sí. Uh, a veure, a veure, què més, que més de Broken, aquesta no sé si la vaig comentar la setmana passada no me'n recordo, crec que no la vaig comentar de Broken, que és una pel·lícula uh, britànica protagonitzada per la Lena Headley uh, que recorda una mica sí, sí que la vaig comentar una barreja entre Mirrors i la invasió de los ultracuerpos veure, doncs aquesta la passem uh, canviem per The Chaser que és una pel·lícula de, de Corea del Sud una pel·lícula que es farà un remake nord-americà que recorda molt a Seven. Jo diria que és una adaptació de Seven, però a la coreana, amb molta pluja, amb morts... Ja volen fer el remake americà, o sigui que tornaria a ser com Seven. Sí, sí, sí clar suposo que és allò... Pam, pam, no? Anem fent, anem fent. La pel·li no està mal, però bueno, no, no t'explica res de lo que no haguem vist anteriorment. No? En aquest cas doncs, és un ex que ara es dedica doncs, a fer de xuloputes i que, bé, hi ha una clienta que ha anat a casa d'un home i que l'està torturant i està a punt de morir. I és com una mena de, de trobar a la persona que l'està torturant que finalment la troben però no tenen proves per demostrar que té una dona tancada dintre d'una casa que no se sap on és no? i és aquest, aquest compte enrere per salvar la vida d'aquesta dona i a més a més quan al final a mitja pel·lícula es veuen obligats a deixar-lo anar perquè no tenen cap prova per retenir-lo Per què sempre són les dones les torturades? Per què no és mai la dona la psicòpata a CSI? O quasi mai? Bé, jo, Quasi, mica ho explica en, en Grissom exacte, perquè les dones són menys psicòpates sí, i per, per tant si hi ha més psicòpates sí, sí. el normal és que s'agrestin a noies uh, continuem parlant de pel·lícules una altra que van veure de Good Debat and the Weird sí, uh... bueno, això, això ho podem parlar hem <laughs> sí, eh, no, no, no, d'anar per tema de setges de Good Debat and the Weird que és una pel·lícula coreana també que aquestes van dur a mm. el premi al millor director que és el bo, el dolent i l'estrany el, el, el, el rar, no? Uh, que és un western a la coreana que dura més de 2 hores uh, uh. Uh, molt, avorrit, eh? molt avorrit visualment i la música doncs, bé però esclar, és clar, que són uh, més de 2 hores de, de persecucions, trets uh, sense pràcticament cap línia de diàleg i tot en el mateix escenari Ui, em vaig avorrir com una ostra una, altra, una de les pel·lícules sorpreses és el festival que es van dur el Melies d'Or a la millor pel·lícula europea el Melies d'Or són aquests premis que, que es fan entre tots els festivals de cinema fantàstic que es collen la millor pel·lícula europea llavors fan la gran final que aquest any es va celebrar Sitges i va ser la pel·lícula Let the Right One In que es dirà aquí Deja'm entrar, que és una pel·lícula sueca la veritat molt bona, molt entranyable sobre la història d'un nen de, de 12 anys eh, i d'una nena que s'acaba de mudar a l'apartament doncs, on viu l'Òscar i, i la seva família, no? que de fet és una família una mica desestructurada. Aleshores fan amistat i es descobreix que la nena és un vampir, que viu amb un suposat pare que mata eh, altres persones per poder alimentar la seva filla. I bé, llavors la cosa, tu vas descobrint que potser no és el seu pare, que potser, que aquesta nena és vampir, però és vampirda fa molts anys, o sigui, fa molts anys que té 12 anys, i tu... No ens expliquis gaire, res més. Doncs no dic res més, perquè Home. la pel·lícula està plena de sorpreses, de dobles lectures, i és aquelles pel·lícules que no t'ho donen no menjat, una que tu has de pensar una mica, perquè el que veus és el que veus. I és una pel·lícula molt, molt, molt romàntica, eh, molt ben feta, visualment molt atractiva, amb molt poc pressupost, bé és una pel·lícula allò exquisita. Fantàstic. La recomanem moltíssim per quan s'estreni aquí. Per tant, aquesta sí que val la pena. Uh, Red, també és una pel·lícula que està bé, és una pel·lícula la que va guanyar el Brian Cox el Premi al millor actor, que és allò... Tu penses, si un grup d'adolescents maten el teu gos, fins on pot arribar la cosa, no? Doncs, és clar, és un home que l'únic que li queda a la seva vida és el seu gos i quatre pirats li maten així a sang freda, no? aleshores eh, bé, resulta que el fill un dels, bueno, un dels que ha mort el gos és el fill d'un nou ric diguéssim que té controlat tot el petit poble i els problemes que es trobarà aquest pobre home que li ha mort el gos que l'únic que vol és que li demanin perdó i ja no explico res més <ríe> aquesta pel·lícula no sé si s'arribarà a estrenar però seria una pena si no ho fes eh? la, la, la recomanem també Uh, una, altra, una de les decepcions de Sitges va ser Tokyo, la pel·lícula aquesta de 3 històries del Michel Gondry, el Leox Carax i el Bong Joon-ho uh, la millor història és la de Michel de Gondry és la història d'una dona que troba la felicitat convertint-se en cadira <ríe> que típic de Michel Gondry d'altra banda sí, sí, sí. està bé, no mata la història però està bé i, I Kaufman? Uh, la de Kaufman si no que New York Uh, la gran decepció, Què mi. dius ara? Sí, és la primera pel·lícula que dirigeix Charlie Kaufman, que fins ara només havia fet guions per Michel Gondry, és la seva primera pel·lícula que dirigeix, i la veritat és que jo crec que és un guionista que necessita un director. Perquè no, no se n'ha sortit. Uh, a veure, les interpretacions bones, Philip Sermon-Horfman està magnífic, però també s'allarga molt, s'allarga més de dues hores la pel·lícula, i i cada vegada el nivell, el nivell de paranoia va pujant, va pujant les eh, situacions totalment inversemblants vull dir, el temps eh, juga amb el temps, amb l'espai amb, amb surrealisme total i arriba un punt ja en què s'atura s'atura molt perquè no, no, no, res no té sentit més enllà d'alguna doncs, idea filosòfica que ell espera que l'espectador tregui de la pel·lícula no? però a mi m'ha cansat i m'ha carregat moltíssim. Més coses, blindness... Blindness, sí, que la vam comentar la setmana passada, molt bé, Fernanda Meirelles, sí, sí, molt recomanable, eh? Uh -huh. Jo, tothom, sec total, excepte la Julianne Moore. Recomanem, eh? Molt bé. Uh, la de Van Damme ja ho hem la setmana passada, que també molt, molt recomanable. I una cosa, sí. que jo havia anar-hi, però no vaig poder-hi anar, el documental sobre Hunter S. Thompson, vas anar-lo a veure per casualitat, el de Gonzo? No, no el vaig anar a veure. Van fer un guantar sobre Hunter S. Sí. Thompson? Sí, sí però ja estàs trenat a la resta del món i aquí no, o... no? la veritat és que això no ho sé però quan el vaig veure vaig pensar hm, això estaria bé però no no, no, vaig no, no tens temps de, de veure-ho tot eh? uh, per exemple un altre que vaig poder veure va ser Long Weekend que és el remake de Largo Fin de Setmana una pel·lícula que ja va guanyar Sitges amb la gent que i... Bé, la idea sempre és bona, la natura que es venja i acaba matant aquells que no la respecten, però la pel·lícula és una mica pesada i tothom coincideix a dir que l'original és molt mm, millor. Xiamalayan. Sí, bé, bona idea però una mica mal desenvolupada, no? Uh, què més bueno, només volia comentar una cosa. El so i un pelele, la pel·lícula de Lernnan Migoy és la cosa més vomitiva que he vist a la meva vida en una sala de cinema. Uh, la vomitiva per desagradable o per que, o per dolenta i fastigosa. per mal feta vu dir no, no se sentia absolutament res el so no se sentia vull dir és espanyola. les pèl·lis espanyoles no sent no no, no no és que ja no vocalitzéssin bé que no ho vocalitzem bé sinó que... Uh, no se sentia bé. A més, dolenta, dolenta, dolentíssima. Jo diria que és la pitjor pel·lícula que he vist a la meva vida, eh? Jo dic. <ríe> Surten alguns a muchachar a Nui. No ho sé. Pues Vaig aguantar López. tres quarts d'hora i crec que va ser excessiu, ja. Home Movie és una de les pel·lícules també recomanables, que m'han passat a la secció de Noves Visions, que està protagonitzada per l'Adian Pasdan, que és el, un dels Petrelli, el, el polític d'herois, el Nathan Petrelli. Uh -huh que està molt bé, que és una rodada o sigui, t'ho plantegen com si veiessis pel·lícules domèstiques i vas veient com dos nens, com una mena de... de com si estiguessin posseïts pel diable i ho vas veient en, en diferents cintes de vídeo com van fent diferents trastades pin, fins que fan la gran trastada al final de la pel·lícula. No? Aquesta segur que no s'estrena perquè és en vídeo eh, tot, tot, tot està, està filmat en vídeo i de fet ja té la seva lògica no? t'ho presenta com si fos una, una cinta uh -huh. de vídeo i res per P -p -pom. així deixa'm mirar alguna cosa que no m'hagi deixat, doncs no, em sembla que ja ho he dit tot eh? Pràcticament... uh, la pel·lícula aquella manga que és la continuació de se me del cap completament d'una saga d'aquestes mangas molt molt famoses de pel·lícules que van fer una sèrie futurista cyberpunk evangelion? no, bueno van fer una pevi d'evangelion però no volia dir aquesta ara no futurista? no tapillo, no tapillo. No ho sé. Bé, l'única... És superfamosa. L'única cosa que volia comentar, si de cas, abans d'acabar és el Southland Tails, que va ser xulada a Festival de Cants i que es va veure aquí a Sitges també, que és la pel·lícula de Richard Kelly, que és el director de Donnie Darko, una gran decepció de pel·ícula. Quina? Southland Tales. Ah, banyo, però... Una paranoia, o sigui, el Richard Kelly intentant imitar David Lynch i malament... Eh... Uh, uf, Hem d'esperar la nova, la de Pandora Box Bueno, no sé, si ja l'ha fet igual que aquesta, la veritat és que... Clar, I surt a Merondias. Que la vagi a veure ell. Sí, bueno, aquí també surt la Sarah Michelle Gellar i hi ha molts, molts actors coneguts. Per cert, el millor és la Sarah Michelle Gellar, que interpreta una exactriu porno... Sí! Que té un... no t'esveris tant. Que té un programa de, de televisió de, de sexe. Les millors i no em vas avisar aquell dia no. un dia sí que em podies capar sitges hi ha alguna, alguna cosa més de, de, de les espanyoles que més hi havia la de sexy killer? Santos Santos vull dir, uf, un nivellazo aquest sí, sí, sí, Espanya 3 sí, sí. represent... pel·lícules, 3 massures no, Print Time que també molt dolenta uh, bé, bé... cap de Polnashi cada any en cau sí, un... bueno, retrospectiva Polnashi mm. això ja és habitual, però res, res així destacable ser si espanyol aquest any eh... ara a veure quan fem la pel·lícula aquella que havíem dit, ja mateix Demà, sí, en, demà hem de començar en Paula Vázquez en la... si Espanyol està una mica Ingrid Rubi hem de rescatar Ingrid Rubi o sigui com sigui ja està, ja està vinga anem pel box office si de cas el que més dona als Estats Units el box office era jo clarar mala veu, era el de la canzoneta. Comencem d'alçar la posició número 5 Nick Cannon Infinite Playlist, dues setmanes amb 20 milions de dòlars, a la 4 Igalae, eh, tres setmanes amb 70 milions de dòlars, que és la conspiració del pànico. A la 3 Body of Fly, és entrada de la setmana en 13 milions de dòlars, a la 2 Quarantine, entrada de la setmana en 14 milions de dòlars i a la posició número 2, dues setmanes consecutives, a Marv Beverly Hills Chihuahua en 52 milions de dòlars. And when is she really in clothes of moths and sparks Anem a repassar les novetats de la setmana. La sal... Sí, sí, sí. No... Estem fatal. Després us parlaré de què va Beverly Hills Chihuahua. Primer anem a repassar les novetats de la setmana, la segona posició entre Quarantine, el remake americà de Rec, protagonitzat per Jennifer Carpenter, la germana de Dexter. La pel·lícula es manté igual que l'original. Una reportera de reality show i el seu càmera segueixen a l'equip de bombers de Los Angeles. Una trucada els conduirà en un petit bloc de pisos del centre. Els que han vist rec, Reg doncs, ja saben que no els espera res de bo en els nostres protagonistes. La segona entrada ha estat Body of Lies, el darrer film de Ridley Scott amb Leonardo DiCaprio i Russell Crowe. El film ens narra les aventures d'un jove agent de la CIA que treballa per desfer una operació terrorista a Jordània. El jove descobrirà que la confiança és un bé escàs i només un veterà agent que hi ha darrere la línia telefònica i que treballa en els serveis centrals li podrà salvar la vida. El Boston Cloth, el Taibar, diu que sobre el mal que fan els homes sovint quan pensen que ho estan fent bé, és el tema de, de la pel·lícula. Li no se'n ofereix a Ridley Scott, espero, en no, no, no, no, aquest no. comentari. No, no. El Matt Page del Chicago Tribune diu que és menys sexy del que sembla, però encara doncs, és una correcta classe d'història de, de guerra. La nota un anava I la mala nota li posa l'entertainment weekly, l'Owen Gleyberman, que diu que és monòtona i li posa una sent menys. De la darrera setmana que no van fer box office, a eh, comentar l'estrena de Beverly Hills Chihuahua, una comèdia amb Drew Barrymore i Andy Garcia sobre, atenció, un Chihuahua de Beverly Hills que es perd pels carrers de Mèxit i, eh, bé, per tant, es queda sense el seu dia d'espa o de botigues per rodeo drive sí, sí, eh? d'això n'han fet una pel·lícula i n'ha recaptat <ríe> més de 50 milions de dòlars en dues setmanes el Kyle Smith, al The York Post, diu que la pel·lícula és Beverly, bueno, la pel·lícula és Beverly Hills Chihuahua diu, al públic que és una boca d'incendis la nota una C menys, no sé què vol dir que això que el públic és, el una, boca és una boca d'incendis sí. ah, perquè és on t'espixen els gossos segurament ah, clar, oh, bo Bo, no novientes, sí que ja els, ve, no, no, ja no. veuen, El eh? La l'ha enganxat. Molt bé, molt bé. O sigui, clar, o sí sigui, que el gos es pixa sobre el públic perquè la pel és una merda. <laughs> molt bé, gran crítica. Finalment, Nick and Nora's Infinity Playlist és un melodrama romàntic musical per adolescents protagonitzat per Michel Serra, l'actor de Super Salidos, sobre un baixista en hores baixes que fingeix ser el xicot d'una noia que acaba de conèixer per espantar el seu ex. Malgrat no tenir res en comú excepte el gust musical, aquest encontre casual s'acabarà convertint en un romans. El Taibar del Boston Globe diu que persegueix l'amor pels carrers de Nova York, li posa una B, i al Matt Peis al Chicago Tribune diu que peta com un iPod trencat. La nota, una C. Aquests crítics americans m'agraden. Sí, es posen creatius. I tant, mala pel·lícula, doncs intentem ser una mica creatius. Marta, preparada? Que anem per les xafarderies de Hollywood. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies A les xafarderies de Hollywood. Doncs quan vulguis Marta, prego que avui no l'interrompiu massa. Per què? Perquè anem justets de temps. Un bueno, però si ja has si quan vulguis Marta, jo pregui que has fet a dir abans de no, no, no, començar ella. Interrompo Exacte. abans per no interrompre després. <ríe> doncs començo amb un veterà, Jack Nicholson, que diu que es troba massa vell per flirtejar. L'actor ha decisat intentar conquistar les dones en públic i a la llum del dia perquè li fa vergonya, diu, per la seva edat. Amb 71 anys s'admet que no es veu bé socialment que un home de la seva edat mm, faci de voltor, de predador, buscant companyia femenina. Malgrat tot, Nicholson està agraït perquè les dones encara se li acosten. Es diu que s'ha anat al llit amb 2.000 dones i el que sí que és és que té 6 fills de 5 dones diferents. Jo, quan es començat la notícia, tenia l'esperança que diguessis... Uh, Jack Nicholson diu que no tornarà a fer pavícules. Home, no te passis. Home, l'home està xeruc ja, eh? No, però està bé, està bé, home. Sempre la fa gràcia a Jack Nicholson. A la cerimònia dels Òscars. Sento, ah, sí, sí, sí. sento decebre-te. Decebre però bé, què més? John Mayer i Jennifer Aniston, que encara són amics. Tot i que van trencar l'agost passat, després de mesos de relació, el que Mayer i l'actriu han demostrat que es pot ser amics, tot i haver deixat la relació... Uh, recentment l'ex parella va gaudir d'un sopar junts a Nova York, concretament al restaurant Il Molino que, que és una versió italiana del Molino però hi han strippers també? O... hi ha curistes hi ha vedets, i sí, sí. la Mari Sanpere sí. per al Moreno no? la Lloy feia un monòleg així. sí, sí, sí en fi, amb aquesta trobada han saltat ja alarmes de reconciliació. Una cosa, a tot cau molt bé la Jennifer Aniston, no? A In mi? Íntimes. Sí, mi... Dir, especialment simpàtica perquè ens portes com a notícia que se n'ha anat a sopar amb un amic. No, és el seu ex. Ja, però és un amic. Però és el seu ex que potser tornen. Ai, mare de Déu, però encara no sabem res d'això. Home, d'aquí es tracta de bo. Estem bé, interrompint, o? continua, sisplau, Marta. Sí, sí, sí continua. Ja estic la meva feina, tu. Es diu interrompent. Uh... La parelleta... Uh... No, risc, i Chili, chili. Eh? Chili, chili, chili i frijoles. <ríe> Ries, with this point, que elogia el seu xicot. Perdoneu-me avui perquè, de veritat, no hi havia gaire res. Ja en setmanes oh, sí. fluixes. Fes com ja. jo inventa tu. Ja ens ha no, començat ha començat a semblar. <ríe> He començat amb Jan Nicholson per veure si hi colava. Uh, Reese Witherspoon, elogia al seu xicot. L'actriu se sent beneïda per tenir un xicot com Jake Gyllenhaal perquè li dóna suport en tot. Se sap que porten un any de relació i que estan buscant casa a Gran Bretanya per establir-s'hi. Witherspoon ja mira cap al futur amb el seu xicot i insisteix que la seva comprensió, la comprensió de Jake Gyllenhaal, la fa molt feliç. mm uh -huh. Què més? La, aquesta, aquesta potser us agrada més. La parelleta de Gossip Girl eh, donen suport a Obama. Blake Lev Lively i Penn Batley s'han mostrat a favor del candidat demòcrata. Qui són aquests? Blake és la rossa, no sé si veu la sèrie, no. de les dues. Hi ha una sí, i una rosa, doncs la rossa és, és la protagonista, la que em malament. És la rosa? A mi em malament la morena. Què diu la morena? La... No sé I si m'explico m'explico.mor no, gestual no funciona. Radio. No, no. He fet com si tingués una, de una grapa àgia detigre. I Penn Butley uh, és, és el seu xicot ara que és més humil. ella és rica i ell més humil. Uh, Lively ha demanat a la nena, a la noia demat a la gent. És una campanya per joves, que pensi, els joves que pensin votar a John McCain, que contactin abans amb ella. La parella va aparèixer en un film, en un curt, bueno, res, una promoció de 30 segons de suport a Obama, en què es, deien, eh, es mostraven els perills de votar pel republicà amb un to de broma. Uh, si no recordo malament, la Hayden Panettiere, o si sigui, la cheerleader, sí. demana el vot per McCain. Sí. A mi m'ha semblat veure-ho en algun lloc. És la mateixa noia que es fa fotos, per tot el món llapant coses. A veure, el gran problema de, el gran <ríe> problema de, de McCain és que, si, com que l'home no està gaire bé de salut, que si passa algú, serà Palin, serà presidenta. I això ja és, I està mig és pitjor boja. que George Bush. Però serà una dona. Pot ser divertit. Bé. Ah, què fem, guerra de sexes? Les enquestes no són gaire favorables. No, no, no. Guerra de coixins. Esperem que continueu així. Vinga, va. En fi, el vídeo, la protagonista de Gossip Girl diu, si tu ets allà, allà on siguis, i penses votar a McCain, truca'm. T'agafaré el telèfon i no et preguntaré res. Ah, doncs mira, ara pots votar a McCain. Ui, no, no, no, no. Però digues el número és l'important. No, us acosteu tant. I el noi diu, mare, pare, vaig trobar això a la vostra habitació i en el vídeo ensenya una gorra de baseball de John McCain. I tot seguit encoratja els joves a parlar amb els seus pares sobre John McKay. <laughs> Està molt bé. Molt bé, molt bé. Angelina Jolie, que prefereix estar envoltada de pares i mares. Jolie i Brad Pitt els agrada buscar tranquil·litat al costat d'altres pares perquè diuen que no són tan tafaners com altres persones que es quedarien estopefactes de trobar-los, com no pot ser d'altra manera, no? La parella que té sis fills prefereixen visitar llocs on hagin pares i, i fills, també, per evitar un excés d'atenció. Joli declara que els pares normalment són més respectuosos amb la seva privacitat. Els nens eh, de Joli i Pit es pregunten mama, mama, per què la gent ens fa fotos? I Joli els diu perquè el papi i la mama fan pel·lícules i és per això que la gent vol conèixer coses nostres. Molt bé, cert. Sí, sí i no deixem Angelina Jolie perquè prepara el seu retorn al cinema per a finals de febrer 7 mesos només després d'haver parit els bessons eh, l'actriu diu que ha passat un any des del darrer film i que té ganes de treballar i que van discutir-ho molt a casa amb en Brad Pitt so i... wanted, no? Film, eh, sí, no, és no és ser. aquesta que s'està a punt d'estrenar d'aquella Challenging la del Queen's Boot ja ho dic jo Challenging i que li dóna tot el, el suport fins i tot ha pensat la manera perquè els nens, Brad Pitt ja ha pensat la manera perquè els nens estiguin sempre a prop de la seva mare els bebès, per exemple, estaran al seu trailer i els quatre nens la eh, a veure quan no tinguin escola molt bé Uh, vols que pari aquí? No. Doncs continuo ràpida, coronen Johnny Depp com l'home més sexy del món, a més de cobrar un paston per la quarta de Pirates. Ha estat la revista britànica Cosmopolitan que ha publicat una nova enquesta amb resultats com George Clooney, en segon lloc, seguit de prop per Jake Gyllenhaal, no ho entenc. Jake Gyllenhaal? Jo sí. crec que els milions són sexis. Pues no bé, sé saps? si heu vist les fotos que s'ha fet ara per Prince of Persia. Té una tableta de xocolata Milor. Foto això, foto això. No, no, és la van capturar d'estranquis. Sí, sí, sí. T'ho juro que jo tota la nit sí, gens dormir. nit gens sí, a dormir veient segur. aquell cuerpazo. I, sí. I, el, yeah. i els capítols Uf. de Fringuerita van aparèixer a internet penjat perquè són filtracions sí, involuntàries. Sí, perquè la gent és doventa. Sí, sí. en, en quart lloc es troba Daniel Craig. I en cinquè lloc, Brad Pitt. Però a veure, en Daniel, crec tothom se'n recorda que té un dientemellado, es va cremar... Sí, sí, no ho sé. És un jul, tipus duro, judlo, és sexy. El què? Ju en Jude uh, Law? En s'ha passat una mica a l'època. És que això ho tu. És a la llista del top 10, però del zero. No del cosmopolitan. Clar, és veritat. Menos qualitat. N -n -no, no em referia ah. a això exactament. No, referia que els gustos, depèn de qui preguntis. doncs... Ah, zero que és d'aquells? Sí. Ah, perdoneu... No llegeixo. <ríe> no llegeixo revistes de gais? <ríe> no ho sento. O'Connell i Ròmin preparen l'habitació per als bessons. Aquí quedaria la notícia. Si voleu poder passar, ens alegrem i acabo allà. Ja. <ríe> tu vulguis, però de pressa. Uh, ens alegrem perquè l'Elissa Marie Presley ha ah, donat llum a bessonada, també, perquè està passant a Hollywood? De tots -ho bessons. Tots. Molt bé, molt bé. bé. Jo sé per què. Això no és normal. Tenir ah. bessons no és tan fàcil. Inseminations. Exacte. Presley i el seu quart marit Michael Lockwood, però això és raro. Bueno, no sé, han vist per fi les seves filles que van néixer dimarts passat van arribar al món per cesària i van pesar 2,7 quilos una i 2,3 l'altra, que encara no sabem els noms. Els bebès estan sants i la mare també i descansen a casa. I les nenes són la tercera i quarta criatures d'Elisa Marie Presley, que té 40 anys i que és mare de Daniel Riley, de 19, i Benjamin Storm, de 15. Hosti, uh -huh. una putada. Però, però, no, jo crec és... que ha... Benjamin Buscat. Storm té certa gràcia, té el nom de la cosa i el cognom de la torxa humana molt bé, gran comentari friki.. <laughs> molt, bé, molt bé, doncs, eh, si us sembla bé anirem directament als 40 minuts al nostre espai de sèries sèries en obert als 40 minuts Tirti, seximoni, això, que volíem comentar que encara no havíem comentat pràcticament que Antena 3 doncs, havia estrenat la sèrie i ràpidament, eh, què us sembla? Tots heu vist Tirti, seximoni, aquí? Sí. Sí Doncs va, ràpid, què us Fantàstica. sembla? Ens agrada. Jo sí. ho passo bastant bé aquesta sèrie. Comença fluixeta i va pujant al. nivell Jo també, millor. amb la noia aquesta que es casa i es descasa. És boníssima aquesta tia. Sí, sí, sí. a mi els bessons m'encanten els, el, els bessons i el capellà és el són molt autèntics, el tio bessó és molt, molt guai i el capellà és un fanolà és, és boníssim sí, sí. El que, bé, no, una crítica negativa el que no m'acaba de quallar és ell, el bocat Sí, ell és molt soso. És el, és el més sosu. fluix de la sèrie. Bueno, ell en Baldwin, per mi. En Baldwin no m'agrada gens. Home, però la, la, la prostituta del Baldwin... Para, és... La prostituta sí. està molt bé, és molt sí. simpàtica, però ell no. Es diu, es diu eh, Carmela, no? Sí, Carmela. Ai, Carmela. O Carmelo, depèn de... de com tu miris. Sí, sí, sí, encara no sabem els detalls. Si sí, pel davant o pel Però sí, sí, hi han dos personatges fluixos que són... Ostres, que malament, que malament. Per favor. Que són el Baldwin aquest, qui sigui. Però el Donald sí. Sutherland, quan surt en pantalla, buah. És que... triomfa, triomfa. sí sí, Però l'advocat és, a mi no em digueu, és molt soso. Sí, sí, però jo crec que també ve una mica el paper. El paper tampoc no ho nom, dona, com per... I el nom de la seva filla no m'agrada, Kiki? Kiki. No. Bueno, I on va sortir aquesta noia? Mm. Mira, Ai, sí. mira, fora, eh? Començarem a expulsar la gent cada vegada que faig un acudit dolent. Canviem de... Canviem de pel·lícula, canviem de sèrie, perdó, i nem per una altra perquè jo crec que és digna d'obrir una ampolla de cava. Bueno, Marta, si t'estàs mirant encara per, per volcar la sintonia, ja... Eh, però comentem algunes de les que surten en DVD aquesta setmana. Una que és eh, Dexter, que ja ha sortit la primera temporada en DVD, o sigui, aquells que l'han pogut seguir malament per quatre, que suposo que és la majoria, tenen una grandiosa sèrie per comprar-se en DVD i l'altra és una sèrie que completem després de no sé quants anys que per fi surt la setena i última d'aquesta. La gran l a l'Oeste, amb l'impressionant Martin Sheen, que a més a més, aquells que no l'heu vista, teniu el mega Megapack de les 7 temporades de la sèrie per 175 euros. Ho dius en sèrio? I tant, i tant mm, que en sèrio. Una de salto. Per un gran regal de, de, de Nadal, o que sigui, doncs, si us agraden les bones sèries amb guions excel·lents, amb actors, actorassos, diria jo... Uh, Escoltar el Megapack de les set temporades i aquells que fent a poc a poc ja teniu la darrera i última temporada de l'E. La veritat és que l'altre la, dia em vaig acostar a la FnaAC i passar per a la secció de DVDs de sèries és és com, com caure en la tentació o sigui és genial, està, és, hi ha de tot o sigui Han tret les tres primeres temporades de doctor en Alaska, a part de que són molt barates i és una sèrie collonuda. Han tret uh, a més a més traduïda i doblada la d'extras que aquí em penso que ni tan sols l'han emès una sèrie de sis capítols de la BBC l'han emès pel digital uh -huh. collonuda també i vaig veure la, el recopilatori de Fry and Lowry que és una sèrie que també van fer la BBC la Stephen Fry i Hugh Lowry que també estava molt bé, doncs no una sinó les dues temporades han sortit que és allò Això aprofitant l'èxit de House és que, o sigui estem visquent una època daurada I, de sèries. I, I més diré, que surtin la primera de Magnum. Mm. Sí. clàssic. I a més en català, eh? És a dir, que això és difícil de que els DVDs in incloguin el català. Jo crec que si Magnum no haguessin inclòs el català, molt poca gent doncs l'ha de comprar, aquí, eh? Jo aquí comentant sèries d'humor intel·ligent, intel·lectuals, Eh, Magnum profundes. és un clàssic. Magnum. Magnum és, és un una sèrie clàssic. magnífica. No, Fins, Però per que, és un, que sigui un clàssic no vull dir que sigui bo. I tant o sigui, que és bo. Sí, sí. més és clàssic i és bona. Mare Què més vols? Bueno, va... Que hem per lo teu. La Marta... Sí? Els còmics? Anem pels còmics? Sí, que toquen els còmics, Marta. Sí. Ja, ja has dit lo de Dexter? Sí, ja sí. ho he dit, ja ho he dit. <ríe> <ríe> Mentre tu anaves allò buscant les músiques... Sí, hem, començat, a hem comentat Dexter. Uh, ho tenim tot a punt? Si no... A la gran empresa de Pèl m'han dit que serà ho és de l'edició cara a l'edició normal. Ah, sí, sí, es veu que t'hi posen 50 ninoteig i te'ls venen per 120 euros i d'aquí dues setmanes surt el pack normal a 40 euros. Que ja diràs. Home, potser val la pena els 50 ninotets. Bé, bueno, són 5 ninotets. Ah, 5 bueno, ninotets. Sí, no són 5. Però qui té pedes per comprar-se la sèrie no vol ninotets allà. Jo crec que la Clar. gent vol la sèrie s'ha acabat. Per cert, jo aquesta setmana he acabat de veure la primera temporada de Como Conocí a tu mare? Sí. M'encantat. Uh -huh. Ja vaig anar a buscar la segona, sigui com sigui. I estic tornant a mirar Firefly. Molt bé. Genial. ha. Sí. O i sigui, un, un remember, torno, eh? M'ho torno a passar, sí, estava un dia a casa què et posaràs? Va, posa't el primer capítol de Firefly, immediatament ja van caure el primer el segon, el tercer i el quart <ríe> Marató el celló, Sí, marató. sí, Marató de Firefly, em va encantar Des aquí només podem fer que recomanar-la doncs No per... sabem si l'han fet No, no, no l'han passat a cap canal no, han passat en DVD no, no, no, no I no estarà la venda en DVD? Això? No, no, està, mm, perquè no està ni traduïda És, és tan trist començar. Anem per lo teu la tranyina de Spider-Man, la capa de Superman, el Batmòbil de Batman i les urbes de L'Obezno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic. Doncs anem quan vulguis. Va bé, començarem amb una notícia que també és una mica de la secció de la Marta. Paul Pope, que és un dibuixant de còmics que ha dibuixat ara recentment, ha fet el Batman d'any 100, un hmm. còmic per cert està a la mar de bé no em sento uh, doncs, farà dissenys de roba per Dona Cara New York ah. i la veritat he trobat una notícia doncs, bastant curiosa si entreu a la, a la seva pàgina web doncs, podreu veure i la veritat és que té gràcia almenys a mi m'ha fet gràcia, és un autor així fosc i, tal, i hi ha molt de caçadora, molt de cuiro a mi m'ha agradat i homes d'apilats també no, no no ah. només he vist noies veritat. Oh, bueno, està bé més coses. El final d'aquest mes és el Saló del Manga de Barcelona. Mm. Doncs el 22 i 23 de novembre celebra un altre Saló del Manga a València. No és gaire normal, jo diria que és la primera vegada que en dos anys... Bé, bueno, que en un mateix any es celebren dos Salons del Manga, així com temàtics a Espanya. I a vegades que ens n'alegrem. Serà del dia 21 fins al diumenge, dia 23 de novembre. Molt bé, més coses. Anem a parlar un moment de l'Increïble Hulk, pel·lícula que no vaig anar a veure, per cert. Mal vaig fet, mal un fet. Gre... Sí, petit error o greu error? Ja, error. Un error normalet. Sí. Bueno, doncs ara ha sortit en DVD l'Increïble Hulk i els extras... La gent que té molt de temps per perdre s'ha dedicat a mirar atentament però Encara no ha sortit a, cobert, aquí, eh? encara no sortit a la venda. No ha sortit el d'Aeron Man, que va, excel·lent. El casco, va, el tinc a casa. Estic... Ah, t'has comprat l'edició amb el casc de funda. Ostres, sí, sí, és, sí. friqui. Bé, doncs, a veure, us explico, perquè en el DVD, en els extras de Hulk, hi ha un moment en què es veu el Capitán Amèrica enterrat al gel de l'Antàrtida. Què dius? En sèrio. busqueu a la pàgina web de Films, Skull Rejects, uh -huh. i allà hi ha els fotogrames de Bé, les imatges. Però no us creieu que s'entén gaire, eh? Veus una sombra enmig del gel. Sí, però, no, però ja, la no... veritat jo m'ho he mirat i li he donat una certa credibilitat. Uh -huh. que és un moment de la pel·lícula que no s'ha vist al sí, cinemes? Sí, principi que el protagonista se'n va a l'Antàrtida i es va suïcidar, i de fondo abans de l'avalanxa es veu millor. Uh -huh. Es veu, s'intueix. Sí. Sí. Jo, ja t'ho dic, li he donat certa credibilitat. Molt bé. Més coses... Puges per King Kong Solidari. Es veu que al festival de Sitges han agafat a tot dibuixants més o menys populars que han dibuixat la seva versió de King Kong i els han posat a subhasta a eBay per motius solidaris. La veritat és que si aneu a eBay i busqueu això, King Kong Solidari, us sortiran un munt d'imatges. Uh -huh. I la veritat és que no estan gens malament de preu. Eh? Vull dir, van des dels 30 euros fins a alguna de, de l'Aragonès, que ja ha pujat una mica més, però bueno... No sé, ens volien fer ressò d'una notícia solidària per una vegada. Molt bé. És assequible al preu, per tant. Molt assequible. Doncs, Així que s'ho pensi. Exacte, entreu i entreu-hi, que és xulo. Més coses. El Cosmòpolis és un festival aixistor cultureta que fan al Centre Cultura Contemporània a Barcelona, uh -huh. que comença el dia 22 d'octubre i que han decidit que no sempre els còmics han tingut tot el reconeixement que es mereixien i volen proposar una nova mirada al art mitjançant Perdó, mitjançant mm. un apropament als tòpics i amb alguns dels autors Sí aleshores portaran a Max, Calpurnio, Sonia, Polido i Neosol aquests dos últims horitzades que no els cutec a fer una mena de concert animat de, de música i imatges de còmics el dijous dia 23 i faran tallers de còmics el dissabte 25 i el diumenge 26 la inauguració que és el dia 22 per cert és gratis al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona Molt bé, això està per allà al Raval Bé, la veritat és que m'ha fet gràcia això que portessin a Calpornio perquè és sempre un lloc així, tot uh -huh. intel·lectual. Molt bé. Més coses. Anem a buscar algunes de les novetats que estan a punt de sortir per al sol del manga uh -huh. perquè l'altre dia només en vaig poder comentar una i em va fer una mica de ràbia perquè hi ha més coses. Vam comentar ja que sortiria l'últim volum d'ahir i l'últim ombre. Exacte. Hombre. I aquí ens vam quedar. Doncs sortiran coses força interessants. Sebastià Nou de Grant Morrison jo és que qualsevol cosa que surti de Grant Morrison em sembla directament interessant. Trauran, amb, amb aquests macrovolums que fan d'Universo DC, que recopilen 10 o 12 números en un sol volum, que fan una mena de biblioteca Marvel, d'on recopilaran tota la Supergirl de Peter David. Carai, gran personatge. Gran personatge i gran guionista. Uh -huh. Per cert, vaig veure Peter David amb, a, a Sitges amb una pel·lícula. Què dius ara? Quina? I, i el, el... com es diu el guionista de... de dels eternos, el Neil Gaiman. El Neil Gaiman? Sí, una película sobre, era un documental del Harlan De Howard Ellison. Ellison que són, és molt amic de, de Peter David, a més a més. Sí, sí. I bueno, surten ells fent declaracions i tal, està molt bé. Són molt amics i, a més a més, també Pau Mitz hi pot posar Straczynski, mm -hmm. perquè Harlan Ellison sí, havia no prioritzat un capítol de Babylon 5 i, bueno, tots, sí, sí. tots són del mundí. Surten imatges de Babylon, de Star Trek, en tots sí, els sí. treballs de Harlan Ellison i hi ha declaracions d'ells. Oh, quina gràcia. Veus sí, això? que ho podeu descarregar per internet perquè és un documental que no crec que s'arribi a distribuir. Molt bé, doncs donarem una ullada. Uh -huh. Més volums d'aquests clàssicos DC de, de totxos de biblioteca. Batman i los Outsiders, uh -huh. que és, una, és un còmic que en el seu moment tenia certa gràcia, més a més estava dibuixat per George Pérez, i la veritat era Batman ajuntat amb un grup d'autèntics friquis. Va durar molt poquet, però veritat és que a mi em va semblar bastant interessant. Més coses, a veure, aneu a buscar alguna cosa que no sigui un recopilatori... Sí! Panini, Panini publicarà per al saló del manga el còmic del World of Warcraft. Uh -huh. còmics i calendaris el World of Warcraft és un dels bueno, és el joc més popular online de rol multiplayer de món permanent i la veritat creiem que aquests còmics seran autèntica basura però per als col·leccionistes doncs els hi agradarà bueno, una última, ara ens queda menys d'un minut ara que Val, la continuació de la Torre Oscura de Stephen King va sortir un, sí, una primera sí, sí, sèrie sí, sí, sí. de números doncs ara faran la continuació El Largo Camino a Caça sí, ja ha sortit el primer número Uh, bé, ho hem de deixar aquí ràpidament ens acomiadem uh, Marta, Aram, Jacint, fins la propera setmana i jo mateix l'any Unes de Bà també m'acomiado i us deixo amb la cançoneta de Sitges, aquella que sortia doncs, quan l'home llop es transforma en persona normal per anar al festival de Sitges acreditat, doncs fins la propera setmana